Здавалося, минуло кілька годин, доки вони нарешті добулися до скелі. І дядько Вернон, ковзуючись та спотикаючись, повів їх до пошарпаної халупи. Усередині їх чекало жахіття. Тхнуло водоростями. У шпарах між колодами завивав вітер. У вогкому камінні не було жодного поліна. Халупа мала всього дві кімнати. Провіант дядька Вернона складався з торбинки чипсів на кожного і чотирьох бананів. Дядько спробував розпалити вогонь, але порожні торбинки з-під чипсів лише чаділи і морщились. «От тепер би згодилися ті листи, а?» – бадьоро пожартував він. Дядько перебував у чудовому настрої. Ну, звичайно ж, йому здавалося, ніби тепер ніхто сюди не добереться, щоб доставити під час шторму пошту. Гаррі в душі погоджувався з ним, хоча така думка його зовсім не тішила. Настала ніч, і навкруги забушував обіцяний шторм. Бризки з височених хвиль долітали до стін халупи, а шалений вітер шарпав каламутні шибки. Тітка Петунія знайшла в другій кімнаті кілька запліснявілих ковдр і влаштувала для Дадлі ліжко на поточенні міллю канапі. Разом із дядьком Верноном вона вляглася нагорбкувати ліжко в другій кімнаті. А Гарі був змушений шукати собі місце на підлозі, де він і скрутився під тоненьким пошарпаним ряденцем. Шторм лютував, що далі, то не самовитіше. І Гаррі не міг заснути. Він тремтів і перевертався, щоб влаштуватися вигідніше, а в животі йому бурчало з голоду. Коли десь у півночі почалася гроза, Низькі розкоти грому заглушили хрупіння Дадлі. Освітлений циферблат годинника, що звисав з канапи разом із жирним зап'ястком Дадлі, показував, що за 10 хвилин Гаррі виповниться 11 років. Гаррі лежав і дивився, як з кожною секундою наближається його день народження. «Цікаво, чи згадають про нього Дурслі? І де тепер автор усіх тих листів?» Лишилося п'ять хвилин. На дворі щось зарипіло. І Гаррі насторожився. «А що, як завалиться дах?» «Ну, хоча тоді, напевне, стало б тепліше. Чотири хвилини?» Може, коли вони повернуться, в будинку на привід-драйв буде стільки листів, що він зуміє посупити бодай одного? Ще три хвилини? Чи це море з такою силою гупає в скелю? Дві хвилини. Що то за дивний хрускіт? Може, то відколовся і впав у море шматок скелі? Ще хвилина, і йому буде одинадцять. Тридцять секунд, двадцять, десять, дев'ять. Може, розбудити Дадлі? Просто щоб подратувати його. Три, дві, одна. Бум! Здригнулася вся халупа, і Гаррі Рвучко сів на підлогу, дивлячись на двері. З надвору хтось стукав, щоб його впустили. Розділ четвертий. Ключник. Бум! Постукали знову. Смикнувшись, прокинувся Дадлі. «Де стріляють?» – запитав він безглуздо. Ззаду щось грюкнуло. І до кімнати увалився дядько Вернон. У руках він тримав рушницю.